Олюнька не знала, що їй робити. Вона тряслася ще від холоду і прикладала за костенілі руки до теплої печі. «Ну, скоро, одягайся зараз!» Шевко не терпів непослуху. «Та я не маю, що одягнутися!» Сказала Олюнька несміло, крізь плач. «Як то, вона не має лаха на себе?» Обернувся Шевко до Андріїв. «А ви, прокляті дідоводи!»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 Твоє, все твоє, а її де? А де ж та одежа, що по її мамі лишилася? Все ти поїла? Він так сильно стиснув двома пальцями Ганнину руку в самій кисті, що Ганна завиращала, як кіт, коли йому дверми хвіст притиснуть і пустила кожух. Шевко посадив Олюньку на силу на лаві і казав зуватися. Вітак одягнув її в кожух, стягнув і ще якусь хустку з жертки, закинув Олюньці на голову, і вийшов з хати, ведучи дівчину за руку. «Пожди, я вас навчу, почому чому лікують маслянки!» гукнув Андріям на прощання і тріснув за собою дверми. Андрії стояли ще якийсь час мовчки, поки не затих хрупіт шобіт Шевка по замерзлим снігу. Перший відізвався Андрій. «Бійся Бога, Ганно! Що ти не робила? Шевко не робить нам такої біди, що в чистій воді не обмиємося!» «А хто ж знав, що його якраз тепер дідько наднесе?» – відповіла Ганна зі злістю. Та й не годилося на таку людь дівчину голу на двір виганяти. Могла захворіти. «А коли її чорт уже злизав мені з очей, то я була б щаслива». Андрій здвигнув плечима, не сказав більше нічого. Вийшов до сіней, пошукав сокири і почав справляти засов та вставляти двері на бігуни. Шевкова не пізнала Олюньки, коли Шевко провів її в хату.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 «Ці люди хіба серця не мають? Ні крихітки з совісті? Матко найсвинтша, та в мене пастушка, що без роги пасе, має ліпшу сорочку». Шевко сів на лаві і тяжко супів. Він не міг ще заспокоїтися з гніву. «Та що ж, Мариню, думаєш над нею? Візьми умий та перебери в що? Бо ще яка худоба порозлазиться по хаті з тих єдвабних саєтів? Ну добре, добре, але ти йди собі на другу сторону до кімнати». Шевковин наляла в миску теплої води, зняла з полиці шматок мила і наказала Олюньці митися. За хвилю вода в мисці почорніла, якби хто сажі насипав. Бійся Бога, дитино, та хіба ти ніколи не милася? Або мені вуйна, коли дозволила митися, все було промию лиш очі та лице, і зараз за закужіль. Мені навіть гребеня не дали розчесатися, вуйна все ховала гребень у скрині під ключ. Олюнька ніколи не любила жалітися на війну перед чужими людьми, але тепер докір Шевкової був звернений просто до неї, то вона боялася, щоб справді не вважали її занехлою.